До останнього бійця. Зандові Данглокті, очільник від Дагозки, строго конфіденційно. Очевидно, що Дагоска, попри твої зусилля, вже недовго залишатиметься в руках Союзу. З цієї причини наказую тобі негайно виїхати та прибути до мене. Хоча, доки втрачена, тобі має бути неважко втекти вночі у маленькому човнику. Далі біля узбережжя на тебе чекатиме корабель. Загальне командування передай генералові Візбруку, як єдиному в місті живому членові правлячої ради Дагозки, родом із Союзу. Зайве казати, що накази закритої ради захисникам Дагозки залишаються незмінними. Битися до останнього бійця. Сульт. Архілектор Королівської інквізиції. Генерал Візбрук повільно опустив листа, міцно зціпивши зуби. «То як розуміти, очільнику, ви нас покидаєте?» Голос у нього трохи дрижав. «Від панічного жаху? Від страху? Від гніву? Хто б міг поставити йому на карп будь-що з цього?» Зала практично не змінилася, відколи Глокта прибув до міста. Розкішні мозаїки, майстерне різблення та полірований стіл сяяли на світанковому сонці, що проникало крізь високі вікна. «Однак сама правляча рада, на жаль, скоротилася». Зосталися тільки Візбург зі щуками, що випиналися над жорстким комірцем його вишитого кітеля, та гадди Шкадія, що втомлено зігнувся в кріслі. Нікому Коска стояв осторонь, притулившись до стіни біля вікна та гризучі нігті. Глокта глибоко вдихнув. «Архілектор хоче, щоб я надав пояснення!» Візбург верескливо ротнув. «Чомусь мені яскраво уявляються пацюки, що тікають захопленого вогнем будинку!» «Влучна метафора!» Якщо пацюки тікають від полум'я і кидаються в м'ясорубку. ну вас, генерале!» Коска з ледь помітною усмішкою на востах відхилив голову до стіни. «Очільник не мусив війти з цим до нас. Він міг би нишком утекти серед ночі, і ніхто б ні про що не дізнався. Так зробив би я». «Дозвольте мені не перейматися тим, що могли б зробити ви», – гризнувся візбрук. «Наше становище критичне. Суходільні стіни втрачені, а з ними будь-яка можливість довго протриматись «Не трикішать гурськими вояками. Ми щоночі здійснюємо вилазки з воріт верхнього міста. Спалюємо таран, убиваємо вартових у вісні, та вони щодня приносять нове обладнання. Можливо, скоро вони розчистять простір серед хиж і зберуть свої великі катапульти. Можна припустити, що невдовзі після цього верхнє місто опиниться під безперервним обстрілом запалювальними засобами». Він тицнув рукою у вікно. «Можливо, звідти вони дотягнуться аж до цитаделі». «Цю саму залу може прикрасити брила за вбільшкі здровітню!» «Наше становище мені добре відомо!» – різко відказав Глокта. «Сморід паніки за останні кілька днів став таким сильним, що ще трохи його б занюхали мертві. Проте накази архілектора вкрай конкретні. Битися до останнього бійця, ніякої капітуляції!» Візбрук згорбив плечі. «Капітуляція в будь-якому разі нічого б не дала!» Він підвівся без ентузіазму, спробував розправити на собі форму, а тоді поволі засунув своє крісло під стіл. Тієї миті глокті мало не стало його шкода. «Може, він і заслуговує, на жаль, але я витратив увесь його запас на Карлот Дан Ейр, яка геть на нього не заслуговувала. Дозвольте мені, як людині, що бачила гурську в'язницю зсередини, дещо вам порадити». «Якщо місто таки впаде, наполегливо рекомендую вам не здаватися в полон, а вкоротити собі віку». Генерал Візбрук намить округливі очі, а тоді опустив погляд на прекрасну мозаїчну підлогу та ковтнув. Коли ж він підняв обличчя, Глокта з подивом на ньому гірку усмішку. «Не про це я думав, коли ступав до армії». Глокта постукав ціпком по своїй зневиченій нозі і криво всміхнувся у відповідь. «Я би міг сказати те саме». Як там писав Сторікус, сержант-вербувальник продає мрії, але доставляє кошмари. Це, здається, пасувало б до цього випадку. Якщо це вас утішить, я сумніваюся, що моя доля буде принаймні не страшнішою за вашу. Трохи втішає. Візбрук клацнув добре начишеними підборами і виструнчився так, що аж затремтів, Застих на мить у цій позі, а тоді повернувся до дверей без жодного слова. Його підошви голосно цокали по підлозі та поступово затихли в коридорі за дверима та поглянув на Кадію Хоч що я там сказав генералові, вам я б наполегливо рекомендував здати місто щойно випаде така можливість Кадія підвів утомлені очі Після всього цього? Зараз? Особливо зараз Можливо, імператор побажає виявити милосердя. Хай там як, я не бачу для вас великої користі в подальших боях. Зараз ще є якісь можливості для торгу. Можливо, ви б зуміли домовитися про якісь умови. І це так ви мене втішаєте? Милосердям імператора? Більше нічого у мене немає. Що ви там казали мені про того, хто загубився в пустелі? Кадія повільно кивнув. Хай яким буде результат, я хотів би вам подякувати. «Подякувати мені? Телепню? За що? За те, що я зруйнував ваше місто і полишив вас на милість імператора?» «За те, що ставилися до нас з певною повагою», – Глоктепирхнув. «Повагою? Я думав, що просто казав вам те, що ви хотіли чути, щоб одержати те, чого потребував». «Може й так, але подяка не коштує нічого. Хай буде з вами Бог». «Бог не піде за мною туди, куди я йду». Пробурчав глокта тим часом, як Кадія поволі зачовував на вихід із зали. Коска всміхнувся, зверхне дивлячись із-за довгого носа. «Вертаєте до Адуа, так, очільнику?» «Вертаю, як ви кажете, до Адуа. Вертаю до будинку питань. Вертаю до архілектора Сульта». Думка була аж ніяк не радісна. «Можливо, я вас там побачу». «Думаєте, ймовірніше, вас заріжуть разом з усіма іншими, коли місто впаде». Тоді ви втратите можливість побачити, як мене повісять. І якщо я чогось і навчився, то це того, що шанс є завжди. Коска, всміхнувшись, відштовхнувся від стіни і неквапом покрукував до дверей, зухвало поклавши руку на ефес шпаги. Мені прикро втрачати доброго наймача. Мені було б прикро, якби мене хтось втратив. Та приготуйтеся до можливого розчарування, життя сповнене них. І найбільшим розчаруванням часто є те. Як воно закінчується? Ну що ж, якщо хтось із нас має розчаруватись... Коска театрально вклонився в дверях, і облуплена позолота на його розкішному колись нагруднику зблиснула під променем вранішнього сонця. Це було б для мене честю! Глокти сидів на ліжко, облизуючи порожні ясна і потираючи ногу, що пульсувала болом. Він оглядав своє помешкання. Чи помешкання Давуста? Саме тут мене серед ночі нажахав старий чекло. Саме тут я дивився, як палає місто. Саме тут мене мало не з'їла 14-річна дівчина. А, щасливі спогади. Він, скривившись, підвівся і пошкандибав до єдиної скрині, яку привіз із собою. І саме тут я підписав квітанцію на мільйон марок, надану банківським домом валінд і балк. Він витягнув з кишені плаща плаский шкіряний футляр, даний мотіосом. Півмільйона марок відшліфованим камінням майже не торкані. Він знову відчув сильно спокусу відкрити його, запустити всередину руку і відчути між пальцями той холодний, твердий, цокотливий дистилят багатства. Утримався завдяки зусиллю волі, нагнувся з іще більшим зусиллям волі, відштовхнув однією рукою дещо зі складеного одягу, а другою заховав під ним футляр. Чорне, чорне і чорне. Мені справді потрібен більш розмаїти гардероб. Ідете, не попрощавшись? Глокта різко розвернувся і мало не виблював через пекучий спазм, що охопив його спину. Простягнув одну руку та закляпнув кришку скрині саме вчасно, щоб оплюхнутися на неї, поки не підігнулася нога. У дверях стояла пухмура, дивлячись на нього вітаря. «Тряся!» – процедив він, із кожним важким подихом випускаючи слину з проміжків в зубах. Ліва нога у нього затерпла і стала як дерев'яна, а право зсудомило в страшному болю. Вона тихенько ввійшла до кімнати і повела примруженими очима наліво та направо. Перевіряю, чи нема тут іще когось. Отже, бесіда віч навіч. Коли вона поволі зачинила двері, його серце почало швидко битись, і не лише через спазми в нозі. У замку заторохтів ключ. Лише я та вона. Страх, як захопливо. Вона мовчки пройшла по килиму, а її довга чорна тінь протягнулася до нього. «Я думала, що в нас домовленість», – процидила вона з замаски. Я, «Я теж», теж – різко відказав Глокта, силкуючись, знайти більш гідне положення. «А тоді одержав маленьку цидулку від сульта. Він хоче, щоб я повернувся, і, гадаю, ми всі можемо здогадатися чому». «Те, що я йому казала, тут ні до чого». «Так, кажеш ти». Її очі примружилися ще сильніше, а ноги підійшли ближче. «У нас була своя домовленість. Я свої зобов'язання дотримала». «Молодчинка! Можеш утішатися цією думкою, коли я плаватиму до ділиць у доках Аду, а ти застрягнеш тут, чекаючи, коли гурки зруйнують. Ох!» Вона кинулася на нього, вчививши своєю вагою його покручено спину в ящик і витиснувши з нього повітря так, що він уривчасто захрипів. Яскраво зблиснув метал, загримів ланцюг, і її пальці обкрутилися довкола його шиї. «Ах, ти чорвяк калічний! Мені, бля, негайно треба перерізати тобі горло!» Її коліно боляче врізалося йому в живіт, холодний метал злегка лоскотнув шкіру в нього на шиї, і її блакитні очі гнівно вдивились у вічі йому, бігаючи туди-сюди і суворо виблискуючи, як камінці у скрині під його спиною. «Можливо, я помру за кілька секунд. Цілком можливо». Він згадав, як вона на очах у нього придушила Ейдер. «Не дбало, як я розчавив у мураху, а я, бідолашний каліка, безпорадний, як той мураха». Можливо, він мусив незв'язно белькотіти щось зі страху, але в нього на думці було лише одне. «Коли на мені востаннє була жінка?» Він пирхнув зі сміху. «Ти що, геть мене не знаєш?» Пробелькотів він, хихочучи та схлипуючи водночас. На очі йому навернулися сльози від нудотної суміші болю з веселістю. «Очільний глок та радий знайомству! Мені насрати, що ти робиш, і ти це знаєш! Погрози! Постарайся краще, курва воруда Вона люто виричала очі, її плече посунулося вперед, а лікоть відійшов назад, готовий прикласти якнайбільше тиску. «Не сумніваюся, достатньо, щоб перетяти мені шию аж до покрученого хребта». Глокта відчув, як його вуста вишкірились у нездоровому усміху, мокрому від слини. «Зараз!» Він почув важке дихання Вітарі крізь маску. «Зроби це!» Відчув, як клинок притиснувся до його шиї, холодний і такий гострий, що він майже не відчувався. «Я готовий!» А тоді вона протяжно зашипіла, високо підняла клинок і вгородила його в дерево біля глоктеної голови. Підвелася і відвернулася від нього. Глокте заплющив очі і трохи подихав. «Ще живий!» У горлі в нього відчувалося щось дивне. Полегшення чи розчарування? Їх важко розрізнити». «Будь ласка!» Це було сказано так тихо, що він запідозрив, ніби це йому примарилося. Вітарі стояла за спиною у нього, понуривши голову та стиснувши тремтливі кулаки. «Що?» «Будь ласка!» «Вона дійсно це сказала!» І їй явно боляче це говорити. «Будь ласка, так? Думаєш, будь ласка, тут доречне? Власне, якого милого я маю тебе рятувати? Ти приїхала сюди шпигувати на користь сульта. Ти тільки й те й робила, що плуталася в мене під ногами, відколи сюди прибула. Важко уявити людину, якій я б довіряв іще менше. А я ж не довіряю нікому». Вона повернулася до нього... Потягнулася собі за голову, взялася за ремінці своєї маски та стягла її. Під маскою окреслилася чітка лінія засмаги. Брунатна шкіра довкола очей, лоба й шиї, біла довкола рота, а на переніссі рожева мітка. Її обличчя було набагато м'якіше, значно молодше та звичайніше, ніж він очікував. Вона більше не здавалася страшною. Вона здавалася наляканою і охопленою відчаєм. Глокті раптом стало до смішного ніякого, наче він ненароком забрів у кімнату і застукав когось голяка. Коли вона стала на коліна так, щоб бути на рівні з ним, йому мало не довелося відвести погляд. «Будь ласка!» Її очі здавалися вологими, мокрими, у неї тремтіли губи, наче вона була готова розридатися. «Відображення надій, схованих під злісною оболонкою, чи просто добра акторська гра!» Глокта відчув, як у нього затріпотіла повіка. «Це не для мене», – майже пошепки сказала вона. «Будь ласка, благаю». Він задумливо потер рукою шию. Коли він прибрав її, на кінчику його пальця з'явилася кров. Ледь-ледь помітний бурий слід. «Маленький поріз, подряпенка. Усього на волосину далі, і я б тепер заливав кров'ю цей пригарний килим. Усього на волосину. Такі випадковості визначають життя». «Чому я мушу її рятувати?» Та він знав, чому. «Бо я мало кого рятую». Він із болем розвернувся на скрині, опинившись спиною до вітарі і сів, масуючи мертву плоть у себе на лівій нозі, глибоко вдихнув, а тоді відрізав. «Гаразд!» «Ви не пошкодуєте?» «Я вже про це шкодую. Трясся, жіночий плач – такі моя слабкість. І можеш нести свої трикляті речі». Він озирнувся довкола, піднявши палець, але Вітарі вже одягнула маску знову. Очі в неї були сухі, воскі та люті. Такі очі, здається, не здатні пролити ні сльозинки за сто років. Не турбуйтеся. Вона смикнула за ланцюг у себе на зап'ястку, і хрестоподібне лезо відскочило від кришки скрині та впало в підготовлену нею долоню. Я мандрую порожняком. Глоктес поглядав відображення полум'я на спокійні поверхні затоки. Рухливі уламки, червоні, жовті, і скрістобілі у чорній воді. Фрост плавно рівно вислував. Його ледве невиразне обличчя наполовину освітлювали мерхтливі вогні міста. Позаду нього, згорбившись, сидів Северард, який сердито дивився кудись за воду. Бітаря була далі, на носі, і її голова маячила лише силуетом із коротким настовбурченим волоссям. Весла поринали в море і розрізали воду майже беззвучно. Човен, здавалося, майже не рухався. Це радше темний силуат півострова поволі відпливав від них у темряву. Що я накоїв? Прирік повне місто людей на смерть або рабство. І заради чого? Заради честі короля, слинявого недоумка, майже нездатного контролювати власні кішки, не кажучи вже про країну. Заради своєї гордості, Ха! я вже давно повністю її позбувся разом із зубами. Заради схвалення сульта. Нагородою мені, ймовірно, буде мотезяний нашинник і падіння з великої висоти. Він ледве розрізняв на тлі темного нічного неба ще темніший обрис скелі, на який віднівся щербати силует цитаделі. Можливо, навіть струнки силуети шпилів великого храму. Усе це відходило в минуле. Що я міг би зробити інакше? Я міг би стати на бік Ейдера і всіх інших, віддати місто гуркам без бою, чи змінило б це щось? Глокта безрадісно облизав порожній ясно. Імператор усе одно влаштував би чистки. Сульту все одно послав би по мене. Відмінностей мало, про них, мабуть, не варто й говорити. Як там казала Шикель, право вибору дістається дуже небагатьом. Повіяв студенний вітер, і глокти щільно загорнувся у плащ, склав руки на грудях і скривився, поворушивши затерплою ногою в чоботі, намагаючись посилити кровообіг. Місто стало всього-навсього розсипом крихітних вогників у долині. Гейдер так і сказала. Все заради того, щоб архілектор і такий, як він, могли показувати на мапу та говорити, що ця чи та цятка належить їм. Його вуста сіпнулись і склалися в усмішку. І після стількох зусиль, стількох жертв, стількох інтриг, змов, вбивств, ми не змогли навіть утримати місто. Стільки болю. І заради чого?» Відповіді, звісно, не було. Лише спокійні хвилі плескали оббор човна, стиха порипували кочети, заспокійливо били по воді весла. Шльоп, шльоп. Йому хотілося відчути відразу до себе. Почуття провини через скоєне. Жаль до всіх тих, хто застався на поталогуркам. Так, як їх могли б відчути інші люди. Так, як міг би я колись давно. Та важко було відчувати щось ще, крім гнітючої втоми та нескінченного настирливого болю, що проштрикував йому ногу та проходив крізь спину до шиї. Він, кривлячись, відхилився назад на своїй дерев'яній лаві, як завжди у пошуках менш болючого положення. Все ж таки немає жодної потреби себе карати. Кара надійде досить скоро.